Andalusan Andalusan Andalusan Dobro. Još jedan hadis a mi hoćemo da igne ga uzmemo. Nema nikog komentara posebno. 146. A ne Musa al-Ashari radijallahu anhu qale O da bomo se ila šaria prensa da je rekao Kaj se fatišen sallallahu sallam Fa qame fazi'a jahša en tekuna sa'a En tekuna sa'a Kaži pomašao se sunce za vrema Pofastanika sallallahu alaihna sallam Pa je on ustao sa strahom Uplašen, zaplašen Pobojao se da je nastupio suđni dan Hatta eto merside fa fa salla Tako da je otčio merside kaži pa pa i klanjeno bi atveli qiyami rukujem i suđudin kaže se najdužin qiyamo rukujem i seđdom znači drugo bi ostavio na jednom na drugom tečim kaže mare ejtu u jafalu u fsalati qat nisa ga nikad u neko drugo namaz vidu je tako nešto radi tome kala inne hadihi l'ajat alati yursiluha allahu ta'ala la takoon li moti ahde vla zaista ovi ajati, ovi znakovi koji Allah šalju Ne bivaju ne dešavaju se zbog smrti ili života nekoga. Wala kinallahu yursiluhā yukhawif bihā ibādahu. Ne ka Allah da ove, ove znakove šalje da bi zaplašio svoje robove. Fa idar aitu minhā Kada nešto od tih znakova vidite, znači pomračenja, fa fzū Kada to vidite fa fzū, znači uh, tražite utoči, utočište, vrate se uh, vratite se Allahu. Ila dikhla, zalichanje Valarešano zikrulahom, u duaghi, dovi, dovi upućujući vać dovi Alah džashanu fari traženje oprosta od njega. Ovo je tekst Adisa. Na no hadise potvrđuju ono sve što prethodno rečeno. <kuh> uh, uglavnom ovaj narodno što je ovde nešto što je novo spomenuto, a to je uh, da ovo ovaj znak pomračenja sunca i mjeseca, da je to neka svemirski događaj koji, koji liči na neke kazne, liči na neke kazne sa kojima su kažnjeni određeni nadrikoj iz njih slijedi svoje vjerovijesnike. I zato je se poslanik s.a.l.a. zaplašio da to nije nastupanje suvnjih dana. A to je recimo i mogućnost toga da se, da se, da se desi uh, kazno da lađe šanhu, kao što se desilo prije prije, prije muslimana, a to je da, da ga kazni je lađe sa, uh, sa jakim gromovima i munjama, sa vjetrom, sa poplavom i tome slično. I kao što je došlo radisu, u Hadisu, u ovom slučaju je propisano Propisano znači da se osoba sa strahom okrene Lažešanu, veliča ga, dovi i čini istikfar. Dobro. I to je to što se tiče o, o ovog da, današnjeg radoma četiri hadisa. Na sve čemu dali, inšallah, sljedeći put sman' Allahumma famtika šadain da ilahi Može lagano. And the sun, and the sun, and the sun